Bortzirietako Euskara mankomunitateak, Euskaltza Indiarekin batera, peio apesetxaren omenez beka deialdi bat atera berri dute. Euskararen inguruan ikerketa bat egitera, bultzatzeko. Lehen aldiz dute beka deialdi hau, eta ba honen inguruan gehiagoakiteko, Patri Arburua bortzirietako Euskara teknikaria dugu telefonaren bertze aldean. Kaixo, Patri? Epa, semun hon. Epa, zer moduz. Ongi, ongi, emetxe, ba, bekaren kontunekin topera. Bai ez, bueno. E, bueno, asteko, e, peio apesetxearen homenez eginduzue beka deialdi jaldi hau. E, Euskararen inguruan ikertzeko, Euskaltza-Indiarekin batera, e, bueno, e, asteko, ba, pozgarria izanen da ez, horrelako beka de jaldi bat e, kalera teratzea. Bai, bai, egi erran, bueno, gu horrein garatzen ari gara e, 2008 bat eta 2008 lau urte plan estrategikoa eta plan, plan horretan ja e, jasotzen zen e, beka de jeldi bat egitikoa, asmoa miniozkenion forma emana. Orduan Diaz Peio APCTea Ilondotik, e, bueno, ba, e, e, berekin batzordetan eta ibilitako batzuk e, proposamena aintzioten mankomunitateari, ba bueno, ba omenez ta bere ibilbidea ta ikusita ba, zerbait antolatu behartzela uztartu bueno, geritun bi dei hori. Bueno, aurreikusia dugunez beka bat antolatzea, ba, ba beka egitera ba Peioren omenez. <hazitzen> e, aipatuko dugu nortzen Peio APCTea Bai, bueno, Pelo berez, goizutan jaiotzen 1908 amabian, baina oran behar da bueno, gazterik etorri zela etxalarrera eta bertan eman bere bizitzaren zatirik ahondina, e, bertako apes izan zen. Baina, hortaz aparte, bueno, ba, e, etxalarren eta bortziritan ere egitze bueno, ekintzailea izan zen, e, ikertzaile eta izakiaz aparte, ba, ekintza gizona zen.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 Eta man komunitateari dago kionez, bueno, pues larogei garren amarka baren erdialdera, menjabaz egon mugimendu bat euskararen aldekoa, aldizkaria sortua zen, e, ikastolak, gau eskolak, eta bar, eta mugimendu horitan zebilen jendea, eta tartean pelotz egon. Ba, jende horrek pentsatu e, behartzela eskualde honetan hizkuntzaren normalizazioaz arduratuko zen erakunde publiko bat. Uhum. Eta gainera ba, bortzu dala egin zituzten horretarako eta horrela sortu zen Euskara Mankomunitatea. Eta erran bezala sorrera horretan ez pello bakari, baina pello ere funtzezko persona izan zen. Eta gero, hogeita ba, urteko ibilbide honetan ba, Mankomunitatean beti egonda presente pello, beti hartu du parte batzordetan eta bar. Eta bono ba bere figura garrantzitsua izan da eta bertan aktibo bat izan da azken irurtoenduta eta osasunak era eragotzi zion arte uste dute du laman komunitateak zer eskertua mm. Horregatik, sortu duzu, eh, alde batetik eh, beka deialdi hau, ez? Eh, bueno, ba, alde batetik etxea bera omentzeko, eta bertzetik ba, eh, Euskararen inguruan eh, ikertzeko, ez? Eta bai. e, bidemateko hori ba, egitera. Bai Errabizu da, bezala mm -hmm. lehenagotik ere planean jasua zen, hori, ba, ez? Beka bat eh, egiteko asmoa, hori ba, ikerketa sustatzeko ilguruarekin. <hazitzen> <hazitzen> eta ze gai landuko dira bertan? Bueno, eh así era batien pentsatugenun bat, pellok ikertu izanditun arlo guztiak hartzea, baina bueno, hainbertze dire, ba igutzen zitzaigun igual gehiegi abarkatu hor horrek igual, ba bueno, ez dakit, eh ovezela igual zehaztea. Mm hastea. -hmm. Ezkeri pentsatugenun, ba guretzat edo man komunitate honen izaera kontutan hartuta, ba interes gehien sortzen altziguten eh, arloak eh,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 Bai, bueno, ba, e, eh eta gein, e, bueno, e, erran bear dugu eh aurkezten aldirela banaka edo taldeka. Mhm. Uh -huh. Orduan, e, em, paratu, ikasketei buruzet ez da inolako mugarik jarri, orduan, bete behar duten baldintza bakarra da, bai banak aurkeztuta eta bai taldek aurkeztuta, et denek behar dute e, euskaraz e, ze bat maila egiaztatu, e, titulazioaren mm -hmm. bidez. Bai, orduan, e, horrekin batera aurkeztu behar dute e, eskaera horri ofiziala, webgunian topatzen aldena, e, nortasun agiria, Taldeki, taldean aurkeztu duk ezkero bat, taldeki degu ziena, mm -hmm. erran euskarazko ze bat e, titulua, eta gero, ba, egilearen edo taldearen aurkezpen bat, edo kurrikulum moduko bat. Eta gero, garrantzitsuena dena e, ikerketa proiektuaren memoria. Mm -hmm. Ezer ikertuko duten. Halik e, eta zehatzena, e, azaldu behar dute zein den gaia, zein den helburua, edo helburuak e, lanaren justifikazioa, Bueno, or oinarrietan zehaztua dago txosten horrek zehazki zer zer jaso duen. Eta bueno, gehienez ere 10 urtxorrialde e, izanen dire hori bai.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 Eta, e, bueno, ba, bertze modu batzuk ere badire, e, ba, mm, e, or, bertara ekarriz, ma komunitatera, arantzako gulegora, edo mm, posta zertifikatuz aurkeztuta. Mm -hmm. Ederki. E, aipatu dugu, ba, maiatzaren hogeita bitarte egonen dela EPAU idekita, pensatzen dut, e, zuen webunean edo, e, oinarri guztiak ere eskuragarri izanen dituzuela ez?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 Eh, lehen errandu dana, eh, erabili behar duten eskaera horriaren ereduare hortik deskargatzen alda eta oinarriak ere hor daude, onarriak eh, ongi eh, merezi du. Eta gero, eh, webunearen goiko menuan badago bertxatal bat administrazio elektronikoa deitzen dena eta mm hortik -hmm. sartzen da egoitza elektronikora, baia dokumentuak aurkezteko eta barz.